God morgon, god morgon! Nu blir det teknik hemma för och nu. Idag har vi många elektriska apparater i hemmen. I köket finns det en spis, ett kylskåp och en frys och kanske också en diskmaskin och en mikrovågsugn. Många har även en brödrost, en elvisp och en kaffebryggare. Även betyder också. Så har det inte alltid varit. För hundra år sedan fanns ingen elektricitet i hemmen. Spisen. För var den öppna spisen det allra viktigaste i köket. Öppen spis betyder att man såg elden. Och man eldade i den alltså med ved. Trä, ved. Vi fortsätter. Den gav värme och ljus. Och på den lagade man mat. På 1800-talet kom det spisar och kaminer av järn. Kaminer är bara som element, bara för värme. Gasspisar började användas på 1900-talet och elspisar på 1940-talet. Mikrovågsugnar blev populära på 1980-talet, 1980-talet. Populär att många vill ha. Gasspis som man tänder med en tändsticka så det blir en liten eld. Tvättmaskinen. Tvättmaskinen. Att tvätta tog lång tid. Och var ett tungt arbete innan det fanns elektricitet. Man tvättade sällan. Sällan, inte ofta. Kanske två gånger om året. Sällan. När man tvättade, kokade man tvätten i en stor gryta. Skrubbade den mot en tvättbräda. Och skölde den sedan i en sjö eller en elv. Skrubbade när man trycker hårt och tar fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. En elv där vattnet rinner. En elv rinner det ganska fort. I norra Sverige finns många elvar. som en flod, men floden är där det rinner sakta. Först när från, förlåt nu tar vi den meningen. Först från 1950-talet blev det vanligt med tvättmaskiner i svenska hushåll och tvättstugor. Kylskåpet och frysen. Kylskåp blev vanliga i svenska hem först på 1950-talet. Tidigare bevarade man mat alltså hade kvar maten bevarade, ha kvar. Bevarade man mat genom att torka eller salta den. På vintern sågade man is ur sjön som man sparade för att kyla ner mat. Nu har vi frysskåp och frysboxar där vi har kött, fisk och grönsaker och där vi kan ha glas till barnen. En lite konstig sak här är på sidan 72 där det står 1900-talet. När det står 1900-talet så betyder det egentligen hela 1900-talet. Hundra år. Men jag tror att de menar från 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 till 1910. De menar de första. 00-talet på 1900. 1900. 00-talet. Säger man 1900-talet betyder det hundra år. Säger man 1800-talet betyder det alla hundra år som har 18 först. 1900-talet, alla hundra år som har 19 först. 2000-talet. Alla 100 år som har 20 först, vi har bara 100 till 16 nu. Vi ska vara 100 år på med 20 först. Sen blev det 21, talet Då är våra barn, barn, barnbarns barn, är vuxna då. Tack, det var allt för idag.